Морт прислухався до стуку до каміння під кінськими копитами. Потім було глухе гупання на в'їждженій ґрунтовій дорозі. Потім не було нічого. Він глянув додолу і побачив, як просто під ним розгортається чорна, подекуди посріблена місячним сяйвом мапа. Коли б зараз він випав із сідла, то вдарився б хіба що повітря. Морт стиснув держаки сідла вдвічі дужче. Тоді смерть запитав. «Ти голодний, хлопче!» «Так, пане!» – ці слова вийшли назовні просто з мортового шлунка, в обхід мозку. Смерть кивнув і потягнув за віжки. Кінь зупинився в повітрі, і під ним розляглася велична дискова панорама. Тут і там жовто світилися клаптики міст, ближче до узбіччя фосфорично світилися теплі моря, з найглибших ущелин і западин заблукало денне світло, повільне і направду трохи важке, здіймалося цівками срібної пари. У дискосвіті практично будь-що може рухатися швидше за світло, бо воно ліниве і нерішуче, на відміну від звичайного світла. Існує тільки одна штука, здатна випереджати звичайне світло, і це, якщо вірити філософу Літіну Улеснику, Монархія. Хід думки був у нього такий: Неможливо мати більш ніж одного короля, і за традицією між королями не повинно бути часових проміжків, тож коли один король помирає, трон миттєво переходить спадкоємцеві. Можна зробити припущення, що існують елементарні частинки, королони чи, можливо, королевони, які за це відповідають. Але, звісно, успадкування іноді не стається. Найчастіше так буває у випадках, коли згадані частинки зіштовхуються в польоті з античастинками, тобто республіконами. Тілін Улесник мав грандіозні плани перевірити цей принцип на практиці шляхом повільного катування якого-небудь маловідомого і незначного короля, щоб змоделювати сигнал, який несуть ті частинки. Та планиці, на жаль, не було окреслено достеменно, бо шинок, де він пив, уже зачинявся. Та все це було затьмарене сяйвом, що здіймалося до від самого узбіччя диска. Широкі потоки світла переливалися і лискотіли в нічному небі, здіймаючись навколо світу золотавими стінами. «Так гарно!» – тихо промовив Морд. «Що це?» «Сонце просто під диском!» – пояснив Смерть. «І таке щоночі?» «Щоночі!» – відповів Смерть. «Так природа влаштувала!» «І хтось про це знає?» «Я...» «Ти, боги, приємно, правда ж?» «Божечки!» Смерть перехилився в седлі і придивився пильніше до королівств унизу. «Не знаю, як ти, а я би залюбки прикінчив зараз трохи карі». Було вже добряче за північ, та у здвоєному місті Ангкор-Порк вирували життя. Мортові і овечий перевал здавався жвавим, та порівняно з натовпами на вулицях столиці, те містечко видавалося тепер щонайбільше моргом. Поети намагалися описувати Анкморпорк та зазнавали поразки. Може, справа була в тому, що місто було аж надто нестримно живим, або, можливо, в тому, що в місті з мільйоном мешканців і повною відсутністю каналізації поетам, які надавали перевагу нарцисам, було затяжко. І їх можна зрозуміти. Тому домовимося просто, що порк вирує життям, мов шмат лежалого сиру в спокотний день. Життям гучним, мов лайка в кафедральному соборі, яскравим, мов нафтова плівка на калюже, кольоровим, мов синець і таким жвавим, діловим, активним, енергійним і щиро заклопотаним, як буває, коли вкинути у термітник псячий труп. Там були храми, і крізь їхні відчинені навстіж брами на вулиці текли звуки гонгів, тарілок або, у випадку консервативніших ортодоксальних релігій, скрикування принесених у жертву істот. Були кремниці і майстерні, з яких нахідники вивалювався розмаїтий крам, а ще було доволі багато приязних юних панянок, яким забракло грошей на одяг. Були там і ковтачі вогню, і жонглери, і продавці миттєвого почуття вищості над усім і всіма. І смерть урочисто крокував крізь усе це. Морт майже чекав, що той пролине крізь натовп, мов дим, та вийшло геть інакше. Просто куди б смерть не йшов, натовп проступався перед ним. Але Морта це не стосувалося. Люди, які поступалися дорогою його новому господареві, точно так само вчасно заступали дорогу Мортові. Йому наступали на ноги, давали стусанів під ребра, йому намагалися продати неприємні прянощі і підозрілої форми овочі, а одна статечна пані сказала йому, хай як необґрунтовано, що він симпатичний юнак, якому не завадить розважитись. Морт щиро подякував, мовляв, йому, наче і без неї, не бракує розваг. Смерть вийшов на ріг вулиці, де полум'я пристінних смолоскипів промовисто вигравала на полірованому куполі його черпа і потягнув ніздрями повітря, який з п'яниця знатугою підвівся і, не до кінця розуміючи причини своїх дій, трохи змінив зигзагоподібний маршрут. «Таке от місто, хлопче! Як воно тобі?» «Дуже велике», – сказав Морт невпевнено. «Яке щастя в тому, щоби жити в такій тісноті!» Смерть знизав плечима. А мені подобається стільки життя. Пане? Так. Що таке карі? Сині вогники спалахнули в очицях смерті. Куштував колись розпечений лід? Ні, пане. Карі приблизно таке. Пане? Так. морт сковтнув слину. «Перепрошую, що розпитую, та батько казав, що коли я чогось не зрозумію, то треба перепитати. Правильно?» «Цілком доцільно», – сказав смерть і завернув на бічну вулицю, де натовп розходився перед ним, мов хмара випадкових молекул. «Тож, пане, я не міг не помітити. Справа в тому, пане, точніше, очевидно, що...» «Кажи вже, хлопче!» «Як ви можете щось їсти?» Смерть спинився так раптово, що морт на нього наштовхнувся. А коли розтулив рота, щоб продовжити, смерть жестом вказав йому мовчати. Здавалося, він до чогось дослухався. Знаєш, іноді я страшенно засмучуюся, сказав смерть почасти до самого себе. Він розвернувся і так рішуче пішов у провулок, що важкий плащ золопотів за ним у повітрі. Провулок звивався між довгих, високих і темних стін сонних неосвітлених будівель не так прохід, як випадкова стежка. Смерть зупинився біля розбитої діжки, з дощовою водою до плеча опустив у неї руку і витягнув на великий мішок з прив'язаною до нього цеглиною. Дістав іспіхов меч, що світився в темряві синім полум'ям, і розрізав шворку на мішку. «І лютую страшенно!» – договорив він, повертаючи мішок. На землю вивалилося кілька жалюбних кавалків мокрої шерсті, і вода розтіклася калюжою навколо них. Смерть ніжно погладив кавалки білими кистяними пальцями. За хвильку від купи кашенят відділилося щось подібне до димової хмарки і набрало подоби трьох котячих силуетів. Вони не невпевнені в собі, і здивовано кліпали на морта сірими оченятами. Коли він спробував до одного з них торкнутися, рука пройшла наскрізь і злегка засвербіла. «На цій роботі людей бачиш не в найвигіднішому світлі», – сказав Смерть. Він подмухав на кошеня, і те поволі перевернулося в повітрі. Його жалібний нявк звучав так, ніби доносився крізь олив'яну трубку десь дуже здалеко. «Це душі, так?» – запитав Морт. «А людські які на вигляд?» «Як люди», – відповів Смерть. «Загалом усе зводиться до певних якостей морфогенетичного поля». Він зітхнув із таким звуком, наче хтось посунув важку завісу, зібрав котячі обриси з повітря і заховав десь глибоко в темних нутрищах плаща. Підвівся. «Тепер Каррі», – сказав він. У Каррієвих садах на розі Божої вулиці і Кривавого провулка було людно. І люди ті належали переважно до так званого «вищого світу», тобто до тих, хто так чи інакше впливає на поверхню і там тримається, і кого доцільніше узагальнено називати верхами. Пахучі кущі, розставлені між столиків, майже повністю забивали сморід. Той правив місту за таку собі нюхову протитуманну сирену. Морд їв аж за вухом уліщало. А цікавість свою щосили притломлював і навіть не намагався роздивитися, як смерть взагалі може щось там їсти. Їжа була на тарілці, потім її не ставало. Тож, мабуть, щось таке відбувалося поміж тим. Морто не полишало відчуття, що смерть насправді незвичний до цього всього, просто намагається якось допомогти учневі розслабитися, немов не жонати дядька, на якого полишили племінника і який дуже боїться напартачити. Інші відвідувачі не дуже звертали на них увагу навіть коли Смерть відхилився на стільці і закурив тонку люльку. Не звертати увагу на тих, у кого йде дим з очниць, не так уже і просто. Та всі навколо непогано давали собі з цим раду. «Це чаклонство?» – запитав Морд. «Сам як гадаєш», – відказав Смерть. «Я ж тут, правда, хлопче?» «Правда», – поволі відповів Морд. «Я… я за людьми спостерігав». «Вони на вас дивляться та не бачать, як мені здалося. Ви якось на них для цього впливаєте?» Смерть похитав черепом. «Вони і без мене дають собі раду. Жодних чарів. Люди не можуть мене бачити. Просто не можуть собі цього дозволити, аж доки час не настане, звісно. Чарівники мене бачити можуть, і коти. А пересічна людина – ні, ніколи. Він випустив кільце диму в небо і додав, «Дивно, але так воно є». Морт спостерігав, як кільце диму поколивалося в повітрі, відпливло до неба і понеслося у бік річки. «Я вас бачу», – сказав він. «З тобою все інакше». Офіціант Хапонієць приніс рахунок і поклав його на стіл перед смертю. То був невисокий темношкірий чоловічок, і волосся в нього на голові мало такий вигляд, ніби це не волосся, а кокос, що вибухнув над новою. Офіціант насторожено насупився, коли смерть чемний йому ковнув. Потросив головою, ніби намагався вигнати з вух мильну воду, а тоді пішов. Смерть запустив руку кудись у глибини плаща і витягнув величеньку шкіряну калитку, набиту розмаїтими мідяками, здебільшого посинілими і позеленілими від старості. Уважно роздивився рахунок, відлічив дюжину мідяків. «Ходімо!» – сказав смерть Мортові. «Час іти!» Морт почемчикував із саду слідом за смертю. На вулиці й досі було гамірно, хоч колір неба уже прозоро натякав на наближення світанку. «І що ми тепер робитимемо?» «Придбаємо тобі новий одяг». «Це і щодня сьогодні придбано, тобто вчора». «Правда?» «Батько сказав, та крамниця славна одягом, що всякому по кишені», – пояснив Морд, і перейшов на біг, щоб встигнути за господарем. «Нового жахного відтінку з вона точно додає». Вони завернули за ширшу вулицю, що вела до багатшої частини міста. Смолоски потраплялося частіше, а купи гною – рідше. Там уже не було рундуків і вуличних торгівців, а на будинках були вивіски. І це були не звичайні крамнички чи майстереньки. Це були великі магазини з постачальниками, порадниками, стільцями і плювальницями. Більшість були відчинені, бо пересічний анкійський торговець не може спати, коли можна заробляти. «Тут хоч щось коли-небудь спить?» – запитав Морт. «Це місто!» – відповів смерть і відчинив двері до магазину готового вбрання. Коли вони вийшли звідти за двадцять хвилин, на мортові була чорна точно скроєна і вишита сріблом мантія, а власник крамниці тупо дивився на жменю старовинних мідяків і не міг пригадати, як став їхнім власником. «Як до вас потрапляють ті мідяки?» – запитав морт. «Парами!» Смерть має на увазі властивий багатьом народам звичай затуляти померлим очі мідяками. Нічний цирюльник вистригав на мортовій голові зачіску за останнім словом молодіжної міської моди, а смерть у цей час сидів собі в кріслі і мугикав щось під ніс. Він був у доброму гуморі, несподівано для самого себе. А тоді смерть відкинув з голови капюшон, глянув на цирульнікового учня, який саме пов'язував йому на шию рушник з уже знайомим мортові виразом «невпізнавання» і «небачення на обличчі». І наказав «Збризніть одеколоном і гарненько відполіруйте добродію». Статечний чарівник, якому саме підстригали бороду в сусідньому кріслі спершу вкляк, коли почув замогильний свинцевий голос, а тоді різко розвернувся всім тілом. Зблід. І пробурмотів кілька захисних заклять, коли смерть для повноти враження глянув на нього і доброзичливо вишкірився. За кілька хвилин Морд уже почувався певніше, незважаючи на прохолоду навколо обстрижених вух, і рухався разом зі смертю до стаєнь, де лишився кінь. Він спробував іти по-франтівськи трохи чванькувато, бо відчував, що новим зачічці і одягу це цілком посуватиме. Хода йому не вдалася. Морд прокинувся. Він лежав горілиць і дивився в стелю, доки в пам'яті прискорено перемотувалися події минулого дня. Застиглі і затверділі, мов дрібні кубики криги. Не може бути, щоб він зустрівся зі смертю. Не міг він вечеряти в товаристві скелета з полум'яне синіми очицями, не міг їхати на велетенському білому коні, який зірвався в небо і приніс його... Куди? Відповідь увійшла в його голову невблаганно, мов лист із податкової. «Сюди!» Він непевнено помацав свіжо острижену голову і постіль із гладенької іковської матерії. Та була значно тоншою вовну, до якої він звик удома, і яка кусалася й смерділа вівцями. На дотик ця постіль була, мов, теплий сухий лід. Він підскочив із ліжка і швидко розглянувся. По-перше, кімната була величезна, просторіша за його рідний дім, а ще суха-суха, мов, стара підземна гробниця в пустелі. Повітря на смак було таким, наче його кілька годин варили, а тоді дали прохолонути. Килим під босими ногами був такий густий і глибокий, що в ньому запросто могло сховатися ціле плем'я пігмеїв, а ще він виблискував електричними іскрами на кожному кроці. І все було пофарбовано у відтінки двох кольорів – чорного і фіолетового. Він опустив погляд на своє тіло. На ньому була довга біла нічна сорочка. Одяг було охайно складено на стільці біля ліжка. Сам стілець, і Морт не міг цього не помітити, був весь порізблений черепами і кістками. Морт сів на край ліжка і почав одягатися. Думки метушилися в його голові, мов, скажені. Він підвівся і прочинив важкі дубові двері і трохи розчарувався, що вони зловісно не заскрипіли. За дверима був обшитий деревом коридор. На дальній стіні у свічниках були великі жовті свічки. Морт прокрався в коридор і почемчикував уперед, доки не дійшов до сходів. З ними він впорався успішно і без ускладнень увійшов у приміщення, що скидалося на вестибюль, із скупою дверей. Також там було багато жалобних завіс і годинник із таким важким ходом, мов серцебиття кам'яної гори. Біля годинника була підставка під парасолі. Там була коса. Морт роздивився двері. Вони мали суворий вигляд. Одвірки були порізблені вже знайомим орнаментом із кісток і черепів. Він спробував відчинити найближчі, та позаду нього хтось сказав. «Вам туди не можна, юначе». За хвильку він второпав, що це був не його внутрішній голос, а справжній людський голос, що говорив людською мовою, слова якої формувалися в ротовій порожнині і долітали до його вух завдяки зручній системі стискання повітря в спосіб, передбачений природою. Заради цих п'яти слів, вимовлених до того ж дещо вередливим тоном, природі довелося немало попрацювати. Морт розвернувся. У приміщенні була дівчина приблизно його зросту і, можливо, на кілька років старша. У дівчини було срібне волосся, очі світилися перламутром, а сукня, в яку дівчина була вбрана, була незграбно довгою на вигляд і нагадувала вбрання, притаманне трагічним героїням, які, притиснувши до грудей самотню троянду, печально дивляться на місяць. Слова про Рафаеліти морт ніколи не чув. А шкода, бо воно пасувала дуже точно. Однак згадані героїні зазвичай були порцелянові, сухотної статури, тоді як статура цієї, прозоро натякала на надлишок спожитого шоколаду. Вона якийсь час дивилася просто на нього, трохи схиливши голову на бік, і роздратовано притупчуючи носаком черевичка. А тоді різко подалася в його бік і боляче вщипнула за руку. Ай! «А, то ти справжній, – сказала вона. – Як тебе звати, хлопче? «Мортімер. Усі звуть мене Мортом, – відповів він, розтираючи лікоть. – Нащо ви так? – Я до тебе звертатимуся, хлопче, сказала вона. – Взагалі я можу тобі нічого не пояснювати, щоб ти знав. Та мені спершу спала на думку, що ти мертвий, бо на вигляд ти ніби мертвий. Морт мовчав. – Язика проковтнув? – Насправді Морт рухував до десяти. «Я не мертвий», – зрештою сказав він. «Принаймні, я так не думаю. Трохи важкувато визначити, напевно. А ви хто?» «Тобі я дозволяю звертатися до мене, панно Ізабел», – відповіла та поважно. «Батько казав, тобі треба поїсти. Ходімо». Вона повихляла до одних із дверей. Морд ішов за нею на точно такі відстані, щоб розчахнуті двері, зачиняючись, вдарили його в інший лікуть. За дверима була кухня, довга і тепла, з низькою стелею, з якою звисали мідні пательні і широкою залізною плитою вздовж однієї зі стін. Біля плити стояв літній чоловік. Він смажив яєшню з беконом і щось собі насвистував крізь зуби. Запах їжі, доленувши через усю кухню, розбудили мортові смакові пухарці і дали зрозуміти, що коли ті зустрінуться з їжею, то чудово проведуть час. Мортвій чув, що рухається мамоволі, не давши ногам команди. «Альберта!» – гавкнула Ізабель. «Ще один сніданок!» Старий глянув на неї і мовчки кивнув. Вона розвернулася до Морта. «Маю сказати», – повідомила вона, – «що батько, маючи в розпорядженні весь дискосвіт, міг би знайти когось удатнішого за тебе. Гадаю, доведеться з його вибором зміритися». Вона вихилясом вийшла з кухні, гримнувши дверима. «Тобто змиритися!» – промовив Морт у повітря перед собою. В кухні запала мовчанка, якщо не рахувати шкварчання пательні чи тріскоту вугілля у розпеченому череві груби. Морт помітив, що на заслінці пічки вигравівано малий мотлох запатентовано. Кухар, здавалося, не помічав Морта, тож він взяв собі стілець і сів до білого столу, вкритого скатертиною. «Грибів?» – запитав старий не обертаюцись. що?» «Кажу, гриби будете?» «А, пробачте, ні, дякую», – відповів Морд. «І правильно, юний пане». Кухар розвернувся і підійшов до столу. Пізніше, уже навіть звикнувши, Морд все одно затомовував подих, коли бачив Альберта у русі. Служник смерті належав до того типу худих, мов, жердина і носатих стереганів, які завжди мали такий вигляд, наче в них на руках рукавички з обрізаними пальцями, і то навіть коли рукавичок на них не було, і чия хода складалася зі заплутаної послідовності рухів. Альберт нахилився вперед, і його ліва рука спершу коливалася поволі, а тоді переходила до божевільного смикання, і коли спостерігач уже майже змирився з тим, що руку от-от відірве десь в ділянці ліктя, випростовувалася вздовж стегна і несла старого вперед, мов бігуна на ходулях. Пательня описала в повітрі хитросплетену сплетену низку кривих і спинилася точно над Мортовою тарілкою. Півмісячні скельця окулярів, що їх носив Альберт, якнайкраще надавалися для позирання понад ними. «Можна ще кашки», – сказав Альберт так, наче посвячує Морта у світову «кашкову» змову. «Я перепрошую», – сказав Морт. «Але де я все-таки?» «А ви не знаєте. В домі смерті, юначе. Він вас сюди вночі привіз. Я наче пам'ятаю, та... М? Ну, яєшня з биконом, це якось недоречно, чи що?» «Була в мене десь кров'янка, коли так уже треба», – сказав Альберт. «Та ні, я просто інше», – завагався Морд. Не можу його уявити над тарілкою з окатою яєшньою на сальці. Альберт вишкірився. А він такого і не їсть. Тобто, їсть таке вкрай нечасто. Він у нас невибагливий, господар наш. Я лише для себе готую і... Альберт зробив паузу. Для юної панни, звісно. Доньки вашої, кивнув Морд. Моєї? Що ні, то ні. «Тут ви помиляєтеся, господарева донька!» Морт витріщився на яєшню. Яєшня витріщалася на нього з галюжи топленого смальцю. Альберт, очевидно, чував про поживні якості і був на них щедрий. «Ми про одну й ту саму особу?» – перепитав Морт. «Високий в чорному завжди, кістлявий такий трохи». «Удочерив він її!» – лагідно пояснив Альберт. Це історія не з коротких. Над головою в нього задзеленчав дзвоник. І розповім я її іншим разом. Господар хоче бачити вас у кабінеті. І я би на вашому місці біг просто зараз. Він чекати не любить. Можна його зрозуміти насправді. Сходами вгору перші двері ліворуч. Та ви впізнаєте. Там одвірок у кістках і черепах? запитав Морт, відсуваючи стілець. Та тут все у них, ну, переважно. Зітхнув Альберт. Такий уже смак у нього, та жодних надіків у тому немає. Лишивши сніданок вистигати, Морд побіг сходами вгору, тоді коридором, а тоді спинився перед першими дверима. Підніс руку постукати. Заходьте! Ручка повернулася сама собою. Двері прочинилися всередину. Смерть сидів за столом і зосереджено вдивлявся у книгу в шкіряній політурці, ледве не більшу за сам стіл. Тримаючи кістяного пальця на останньому прочитаному рядку, глянув на Морта, коли той зайшов, і вишкірився. Зрештою, що ще він міг зробити? «Ага!» – сказав він і замовк. Тоді почухав підборіддя з таким звуком, як буває, коли нігтям провести по зубчиках гребінця. «Хлопче, ти хто?» Морт, пане», – відповів Морд. «Учень ваш, пригадуйте?» Смерть якийсь час дивився на нього, а тоді перевів блакитно-гольчастий погляд на сторінку книги. «Так і так, морт. Що ж, хлопче, ти справді прагнеш опанувати таємниці простору і часу?» «Так, пане, гадаю, що так». «От і добре. стайня за будинком». «Всередині на дверях висить лопата!» Смерть глянув на книгу. Тоді підвів погляд. Морт не рушив з місця. «Чи є ймовірність, що ти не розумієш те, що я сказав?» «Не до кінця розумію, пане», – відповів Морт. «Гній, хлопче, гній! Альберт має в саду компостне звалище. Гадаю, десь там має бути і візок». «До роботи!» – Морд похмуро кивнув. «Так, пане, розумію, пане». «Пане?» «Слухаю!» «Пане, мені не дуже ясно, який це має стосунок до таємниць часу і простору». Не відводячи погляду від книги, смерть відповів. «Бо ти тут для того, щоб вчитися!» Факт, що смерть, який опікується диском, сам себе називає антропоморфним уособленням, цілком відомий. А ще відомо, що він давно вже відмовився від коней скелетів, адже весь час доводилося спинятися і прикручувати відпалі кістки по місцях. Тому теперішні його коні були цілком собі з плоті і крові, і то окраси своєї породи. Годували їх, як тепер уже знав Морд, дуже навіть щедро. Іноді робота приносить доходи. Ця ж обіцяла буквально протилежне. Хай там як, а виконувати її випадало в теплому місці і увійти в ритм було нескладно. Так сталося і з мортом. Він увійшов у ритм і взявся, по думки, грати в лічильне-дослідницьку гру, до якої вдаються зазвичай ті, хто опиняється в подібних обставинах. Отже, думав він собі, чверть я вже зробив, або нехай третину, тож коли зроблю у той кут, де вила стоять, буде більше половини, може п'ять восьмих. А це, значить, ще три віски. Все це, звісно, не надто показово, але все ж таки підтверджує, що дати раду багатствам Всесвіту значно простіше, коли ділити їх на низку дрібних частин. Кінь позирав на морта зі стіла і подеколи намагався пожувати йому волосся на товариський манер. За якийсь час Морт відчув, що за ним спостерігає хтось іще. Дівчина на ім'я Ізабел стояла на порозі, спершись на половинчасті дверцята і вклавши підборіддя на долоні. «То ти слуга?» – запитала вона. Морт випростався. «Ні, я учень», – відповів він. «Дурниці? Альберт сказав, що ти ніякий не учень». Морт зосередився на гною, лопаті і візку. Ще дві лопати, а то й три, коли добре втрамувати, і це буде ще чотири візки, хоча хай буде п'ять. І тоді буде половина від... Він казав, Ізабел підвищила голос, що учні стають майстрами, та смерть може бути тільки один. Тому ти просто слуга і маєш робити, що я скажу. А тоді ще вісім візків, і до дверей все буде чисто. А це значить, що майже третину від усього зроблено, і тоді... Чув, що кажу, хлопче. Морт кивнув. А тоді ще 14 військів, чи навіть п'ятнадцять, бо я в куті не доприбирав і... Язика проковтнув? Морт, м'яко промовив Морт. Ізабел скаже на, на нього зіркало. Що? Кажу звати мене Мортом чи Мортемером. Зазвичай мене звуть Мортом. Ви хотіли про щось поговорити? На хвильку її зацепило. Вона мовчки переводила погляд з лопати на його обличчя і назад. — Та штука в тому, — повів далі Морд, — що спершу я маю доробити оце. Ізабел вибухнула. — Нащо ти тут? Нащо батько тебе сюди притягнув? — Він мене найняв на ярмарку. Усі хлопці знайшли собі майстрів, і я знайшов. — А ти хотів до нього в учні? — відрізала вона. — Він смерть взагалі то Чорний жнець. Ніхто-небудь, не а ним не стають. Ним треба бути від самого початку. Морд невизначено махнув на візок. «Надаю це все на краще. Принаймні, батько мій так завжди каже». Він взявся за лопату і відвернувся. А коли почув, що Ізабел розлючена рохнула і пішла геть, широко всміхнувся до конячого заду. Далі Морд наполегливо дав раду шістнадцятим, восьмим чвертям і третинам, і всі їх позвозив до компостної купи під яблоні. Сад у смерті був великий, чистий і добре доглянутий. А ще він був чорний-пречорний. Трава була чорна, квіти чорні, чорні яблука виблискували чорними боками серед чорного листя чорної яблуні, навіть повітря було немов чорнильне. Невдовзі Морд помітив, і очам повірити не міг, що мимохідь розрізняє чорні кольори. Тобто не просто різноманітні найтемніші відтінки червоного, зеленого та інших кольорів, а справжні відтінки чорного. Цілий спектр кольорів, і таких різних, і водночас таких, так би мовити, чорних. Він зібрав залишки гною в візок, відкотив його геть і пішов назад, у дім. «Заходьте!» Смерть стояв за аналоєм і зосереджено роздивлявся мапу. Глянув на Морта так, наче не до кінця визнавав його присутність. «Про затоку Манте ти, мабуть, не чув, правда?» – запитав він. Е, «Ні, пане», – відповів Морт. «Знатна кораблі що в тих краях!» «Була?» «Буде», – сказав Смерть. «Якщо знайду ту кляту затоку на мапі». Морт обійшов Аналой і подивився на мапу. «То ви корабель плануєте втопити?» Смерть нажахано глянув на нього. «Звісно, що ні. До цього докладуться недоліки навігації, мілина і непопутний вітер». «Який жах?» – промовив Морт. «І багато потоне?» «Це від долі залежить». Відповів Смерть, відвернувся до книжкової шафи і витягнув звідти чималий географічний довідник. «Нічого не можу вдіяти. Чим це тхне?» «Мною», – по-простому відповів Морд. «І правда. Стайні». Смерть на хвильку замовк, а тоді додав. «Як гадаєш, чому я відрядив тебе у стайні? Добре подумай». Морт замислився. Він таки добре подумав над цим питанням між підходами до візка і лопати. Розмірковував, може це мало допомогти йому скоординувати рухи і зір, чи навчити смирення, чи донести до нього важливість простих завдань, суто в масштабі людського життя, або ж дати йому зрозуміти, що навіть великі діячі починають із дна. Та щось підказувало, що це все не те. «Гадаю», – почав він. «Ага». Гадаю, через те, що у вас там конячого лайна по коліна було, коли вже чесно. Смерть довго дивився на нього. Морт знічено переступив з ноги на ногу. Цілком правильно. гаркнув смерть. Твере замислення, реалістичний підхід, важливі штуки в такій роботі, як наша. Так, пане, пане? Смерть боровся із покажчиком. Люди весь час мруть, правда? Мільйонами. Ви, певно, завалені роботою, але. Смерть подивився на морта в такий спосіб, до якого той уже починав звикати. Спершу це було щире здивування, яке потім переходило в легке, скороминуще роздратування. Далі до нього додавалося осяяння, а тоді вже й на їх місце приходила яка на яка, терплячись до несподіванок. Але. Але тоді, здається мені, ви мали трохи частіше відбувати з дому. Ну, ви розумієте, ходити вулицями у бабці моєї в часописі був ваш портрет при косі і інших е, інструментах. Розумію, та пояснити це не так уже й просто, доки ти не зрозумієш дечого про точковість інкарнацій і вузлову зосередженість. А ти це ще не розумієш, правда ж? Е, гадаю, ні. Коли коротко, то особистої присутності моєї вимагають тільки особливі випадки. «Ви як король чи ти типу по того, мабуть?» – припустив Морт. «Я в тому сенсі, що король володарює і тоді, коли іншими справами зайняті, як коли спить, приміром. Чи щось таке, пане?» «Щось таке!» – погодився смерть, згортаючи мапи. «А тепер, хлопче, коли вже ти зі стайніми покінчив...» Можеш піти запитати в Альберта, чи немає в нього для тебе доручень. А тоді, якщо маєш бажання, можеш виїхати зі мною увечері». Морт кивнув. Смерть повернувся до величезної книги в шкіряній політурці, взявся за перо, хвилько його пороздивлявся, тоді перевів погляд на Морта і схилив череп набік. «Чи ти вже бачився з моєю донькою?» «Е, -е так, пане» відповів Морт, вже тримаючись за ручку дверей. «Бо вона дуже приємна дівчина», – сказав смерть. «Гадаю, їй не завадило би спілкуватися з однолітком». «Тобто, пане?» «А ще колись усе це, звісно, належитиме їй». У глибині смерти не хочись, щось блиснуло, мов крихітна-блакитна наднова. Морта осінила, хоч і не одразу, бо досвіду спілкування зі смертю йому ще бракувало, та й почувався він незручно. Господар намагався йому підморгнути.